Pista 25 De la paleoastronautică la OZN Paleo, element de compunere care înseamnă vechi și care servește la formarea unor substantive și a unor adjective. Citat dicționarul explicativ al limbii române 1975. OZN, denumire dată obiectelor zburătoare neidentificate. Citat Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Citat, putem așadar afirma cu tărie că strămoșii noștri au primit în timpuri preistorice vizita unor ființe venite din cosmos, deși pentru moment încă nu știm cine au fost aceste ființe inteligente extraterestre și de pe care astru îndepărtat au venit, susținem totuși că acești străini au nimicit o parte a omenirii creând totodată un om nou, poate primul Homo sapiens citat Erich von Däniken în Amintiri despre viitor 1969. Soarele steaua noastră tutelară este doar una dintre miliardele de stele din galaxia noastră și aceasta este doar una dintre multele milioane de galaxii, fiecare cu miliardele ei de stele. Din punct de vedere statistic, este improbabil ca Soarele nostru să fie singura dintre quadrilioanele de stele care are un sistem planetar. Ar fi ca și cum am spune că în întreaga lume ghindele pot fi găsite doar lângă un singur stejar. J. Allen Hynek În Experiența OZN 1972 Faptul că sunt convins de dovezile despre existența unor obiecte plutind deasupra solului nostru, deși n-am văzut vreodată un astfel de obiect, este complet lipsit de importanță. Nici Australia n-am văzut-o vreodată, dar am întâlnit destui oameni care pretind că au fost acolo, astfel încât să mă convingă că există. Constantin Fitzgibbon în Of Witches, Afos and the American Unconscious, 1980 Ipotezele paleoastronauticii de la pluralitatea lumilor locuite la calculele privind numărul civilizațiilor cosmice detectabile. Ecuația lui Drake Câteva ace într-un car cu fân de proporții uluitoare Un disc cu muzică de Bach și Beethoven rătăcește printre stele. În legătură cu vedeniile lui Ezechiel, pentru sau împotriva ozn -urilor. Când a apărut în 1960, cartea lui Louis Powell și Jacques Bergier, dimineața magicienilor a stârnit senzație. S-a vorbit atunci de realismul fantastic, s-au dus ample discuții în presă și nu numai în publicațiile cu caracter de magazin și a urmat o avalanșă de lucrări similare care au constituit cele mai multe dintre ele, ceea ce ne-am obișnuit să numim bestseller. Și cu toate astea, ideile celor doi nu erau chiar pe de-a întregui inedite. Un autor american, Charles Ford, dezvoltase unele dintre ele în Cartea Damnaților, cu patru decenii în urmă. Powell și Bergie îl numesc pe Ford, unul dintre cei mai scumpi maeștri ai noștri. Mai mult, numai cu un an mai înainte, apăruse Cartea Sovieticului M.M. Agrest cosmonauții antichității în care se folosea pentru prima oară un termen care apoi va prolifera rapid în aproape toate țările lumii, paleoastronautica. Lucrarea lui M.M. Agrest a apărut în 1959, la mai puțin de doi ani după lansarea primului satelit artificial al Pământului, o cronologie care spune multe. Această avalanșă de lucrări, care încercau să explice numeroase enigme ale unor străvechi civilizații, printr-un posibil contact cu mesagerii unor civilizații superior dezvoltate venite din alte lumi, a atins o primă culme către sfârșitul deceniului al șaptele al veacului nostru, perioadă Spada în care opinia publică era mai receptivă ca oricând, la asemenea teorii, fusese lansat primul satelit artificial al Pământului, apoi primul om în cosmos, apoi primul pământean pășește pe solul lunar. În 1919, când apare lucrarea lui Paul Ford, această receptivitate nu exista. Călătoriile cosmice păreau de domeniul fantasticului. Erau deocamdată un vis îndepărtat pentru omul care abia reușise, cu câțiva ani în urmă să se ridice de pe sol cu un aparat mai greu decât aerul. Realismul fantastic în general și paleoastronautica în special au găsit, așa cum arătam, adepți peste tot. Serge Utan et Raymond Charrou Le Livre de Mystérieux inconnu Paris 1969 en France. M.M. Agres, Vyatheslav Zaitsev, Alexandr Kazantsev în URSS, Erich von Denichen în Germania, Carl Sagan și Arthur Clarke în Statele Unite. Sunt numele cele mai cunoscute, dar această listă bibliografică poate continua. Ea cuprinde zeci, chiar sute de lucrări. Ipoteza paleoastronautică a fost extinsă și asupra unor fenomene neexplicate din vremurile mai noi, ba chiar în zilele noastre. Astfel, cum arătam în într-un capitol anterior, Cazanțev, ca și Baxter și Atkins și alții sunt înclinați să explice explozia de pe platoul Tunguska din 1908 prin dezintegrarea unei astronave. Tot așa, Charles Berlitz, The Bermuda Triangle, New York, 1974, menționează și această ipoteză în încercarea de a explica disparițiile enigmatice de nave în zona arhipelagului Bermudelor, cât despre așa zisele farfurii zburătoare, OZN, lucrările care le atribuie o origine extraterestră se numără și ele cu sutele, drept care teoria paleoastronautică nu este exclusiv paleo, ci are tendința vădită de a deveni și neoastronautică. De altfel, Carl Sagan, de la Universitatea Harvard, Statele Unite ale Americii, nu exclude existența unor contacte repetate între civilizația noastră și alte civilizații cosmice, care sunt, prin urmare, enigmele pe care respectivii autori își propun să le rezolve prin ipoteza paleoastronautică, într-un studiu temeinic documentat, scris cu acuratețe și probitate științifică, Gheorghe N. Popescu, ipoteza paleoastronautică în știință și tehnică, numărul 12 din 1980, distinge numai puțin de șase categorii de teme abordate de adepții acestei ipoteze și anume cultural narrative istorico-geografice, antropologice, științifice, tehnologice și cultural-artistice. În cadrul acestor teme, ipoteza paleoastronautică ar explica unele enigme din Biblie ca distrugerea Sodomei și Gomorei printr-o explozie atomică, ridicarea la cer a lui Enoch, care n-ar fi decât descrierea decolării unei astronave, așa cum vedeniile lui Ezechiel descriu apariția și aterizarea unei nave cosmice, etc., etc., Apoi, unele imagini rupestre din Tassili, cum sunt figurile pe care Henry Lott le-a botezat marțieni, dintre care una e îmbrăcată într-un costum de cosmonaut, precum și oamenii cu nimb, cască de astronaut, și alte imagini din peșterile Californiei, Statele Unite ale Americii, Scandinaviei de la Val Camonica, Italia și din Pirinei, de asemenea, unele icoane medievale care ar reda în aceeași manieră și printr-o tulburătoare coincidență. Aceeași oameni cu nimb, prezențe inexplicabile legate de tehnologii elaborate abia după milenii, cum ar fi coloana de fier care nu se oxidează, Delhi, India, cubul de fier din eră terțiară, Salzburg, Austria, lentile de cristal șlefuite găsite în Irak și Egipt și așa mai departe. Mecanisme și obiecte de artă constituind de asemenea mărturii anacronice, creatoare de confuzie ale unor tehnologii mult mai târzii, cum sunt cea din Antichitera cu sistemul lui complicat de rotițe și arcuri, craniul de cristal găsit la Honduras, Belize, și care acționează hipnotic asupra privitorului, baterii electrice cu pile uscate descoperite în Irak și așa mai departe. La aceste adepții ipotezei paleoastronautice adaugă presupuse mecanisme de ridicare, transport, etc., care ar justifica posibilitatea amenajărilor și construcțiilor de la Gizeh, piramida lui Cheops, Balbec, uriașa lespede Ahar el Oble, nasca contururile vizibile numai de la mare înălțime și ar constitui o posibilă explicație a construcțiilor ciclopice caracteristice unor culturi precolumbiene, Maya, Inca, Tiwanaco. Tot așa unele lucrări cartografice vechi, harta amiralului turc Piri și altele, pe care sunt conturate țărmurile americii înainte de descoperirea ei precum cum și Antarctica, fără calota ei de gheață, ar avea la origine observații, poate chiar fotografii făcute de la mare înălțime de pe o astronavă. Problematica paleoastronauticii este deci foarte vastă și enumerarea de mai sus ar putea continua pe multe pagini, deoarece în concepția adepților acestei ipoteze, tot ce este sau pare inexplicabil se explică în modul cel mai simplu din clipa când ai acceptat existența unuia sau mai multor contacte cu civilizații cosmice superior dezvoltate. Mai mult, pe seama paleoastronauticii sunt puse probleme fundamentale ca originea extraterestră a speciei umane, apariția religiei și a reprezentărilor cu caracter religios. Imaginile zeilor sunt de fapt imaginile astronautilor veniți din alte lumi și posesori ai unei tehnologii capabile să făurească minuni, la care se adaugă așa zisa teorie a civilizațiilor fără copilărie. Carl Sagan avansează ipotetul că astfel s-ar fi evit brusc cultura sumeriană cu uimitoarele, dar incontestabilele ei realizări în domeniul urbanizării și irigațiilor al matematicii și astronomiei. Asistăm așadar la apariția unui nou și ciudat soi de creaționism, având tendința de a minimaliza înseși principiile evoluționismului. Pastișând o vorbă de duh a lui Mark Twain, am putea spune că acest creaționism paleoastronautic este în măsură să-l facă pe bietul Darwin să se răsucească în mormântul lui. Prin urmare, extraterestrii ne-ar fi învățat pe noi, locuitorii unei planete mici și neînsemnate pe care am botezat-o Terra, să deplasăm greutăți uriașe, să clădim piramide și palate, să irigăm ogoarele, să ne exprimăm gândurile în scris, să ciopi plim blocuri enorme de piatră și să pictăm pereții peșterilor, să ne măsurăm planeta, să conturăm exact continentele pe hărți, să topim fierul extragându-i sulful, să șlefuim lentile și să construim pile electrice, să ne făurim chipuri cioplite și să ne închinăm lor și multe altele. Și iată că în trecutul nostru nu mai există enigme, iar ceea ce până nu demult părea ciudat, bizar, uimitor, anacronic, inexplicabil apare deodată într-o lumină care limpezește totul. Arătam într-o scrisoare către cititor care prefața primul volum al lucrării de față că vizita unor făpturi venite de undeva din cosmos și purtătoare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 Adică substituim teza de demonstrat printr-o alta care cei drept e foarte ispititoare și rezolvă dintr-o dată toate enigmele, ceea ce nu împiedică însă raționamentul să rămână ancorat în sofistică. Dar înainte de a încerca să demonstrăm că planeta noastră a primit cândva vizitatori din alte lumi, se cuvine să încercăm a dovedi că aceste lumi locuite există, cu alte cuvinte că noi, cei de pe Terra, nu suntem singuri în univers. Problema existenței vieții pe alte planete și-au pus-o savanții de foarte multă vreme, mai exact de când au început să întrevadă că Pământul nu este în centrul Universului, ba, nici măcar al sistemului nostru solar. Și-a pus-o Giordano Bruno în urmă cu patru veacuri, într-o vreme când asemenea idee care nega antropocentrismul teologiei oficiale era socotită o erezie. În vremurile mai noi, posibilitatea chiar și probabilitatea existenței vieții inteligente pe alte planete este aproape general admisă. Totuși adversarii acestei ipoteze, deși în minoritate numără printre ei oameni de știință eminenți, de prestigiu internațional, unul dintre ei, profesorul Iosif Shklovski, autorul unui amplu studiu publicat în 1976 în revista Probleme filozofice, revista a Institutului de Filozofie a Academiei de Știință a fostei URSS, apreciază în acest studiu că omul este singur în univers și consideră ca nefondate teoriile privind existența unor civilizații extraterestre. După ce analizează diferitele argumente în favoarea unei pluralități a lumilor locuite, în lumina celor mai noi date furnizate de știința cosmică, astrofizicianul rus își exprima părerea că civilizația noastră terestră este singura existentă, dacă nu în întregul univers, cel puțin în galaxia noastră sau în ceea ce am putea numi un sistem local de galaxii și în mod special Marea Nebuloasă Androfist. Romeda în studiul său, profesorul Shklovski se ocupă și de ceea ce numește vizite pe tera ale extrapământenilor, la bordul unor nave denumite farfurii zburătoare, afirmând că nu există nicio bază științifică în sprijinul unor asemenea ipoteze, adaugă că, după părerea sa, fenomenul vieții unor ființe raționale se prezintă ca un fapt rar în univers. Cercetătorul rus aduce în sprijinul afirmației sale argumentul că, dacă în galaxia noastră, sau în spațiile stelare vecine ar fi existat civilizații extraterestre, ar fi fost cu neputință să nu fie observate de pe terra activitățile lor în spațiul cosmic, grație mijloacelor moderne de care dispunem. În încheierea studiului său, profesorul Shklovski scoate în evidență faptul că această chestiune are implicații pe plan politic și moral. Recunoașterea fenomenului solitudinii omului în univers sau într-o parte a universului este de mare importanță pe plan moral, constituind un puternic stimulant pentru activitatea creatoare a omului. Ea dă noi dimensiuni responsabilității considerabile, ce incumbă omenirii, de unde și necesitatea de a face imposibile războaiele barbare și inutile, ca și distrugerea sinucigașă a mediului înconjurător. La aceleași concluzii, dar folosind date din domeniul biologiei, ajunge cercetătorul francez Georges Darlan, care nu neagă că pe alte planete s-ar putea să existe forme de viață mai mult sau mai puțin dezvoltate în raport cu condițiile locale, dar ajunge la concluzia că ceea ce este de necrezut e că ar putea să existe ființe superioare asemănătoare omului. Argumentele biologului francez, desfășurate după o logică impecabilă, sunt cât se poate de interesante și merită a fi redate aici. După ce arată că existența pe alte planete a unor făpturi asemănătoare omului ar fi, dacă nu probabilă totuși posibilă, Georges Orlan continua. Dacă raționăm însă în mod riguros științific, e suficient să ne gândim la datele biologiei să parcurgem lunga și complexa evoluția a viețuitoarelor pe pământ, pentru a exclude aproape complet această ipoteză. S-a reușit să se creeze în laborator forma cea mai simplă de viață, aminoacizii care sunt componenții proteinelor, substanțe ce iau parte la rândul lor, la formarea țesutului viu. S-a ajuns astfel la aceasta prin supunerea substanțelor chimice la la acțiunea razelor ultraviolete sau la descărcări electrice foarte puternice. E deci logic să presupunem că viața a început pe pământ în mod asemănător. Mai târziu, tot datorită unor anumite condiții de mediu chimice, fizice și geologice, aminoacizii unindu-se între ei au dat naștere la proteine, și acestea unindu-se și ele au format prima celulă vie. Este imposibil să repetăm aici nenumăratele faze ale evoluției biologice, de la primele organisme unicelulare la cele care deveneau în mod progresiv tot mai complexe, până la formarea diferitelor specii și în cele din urmă până la apariția omului. Dacă ținem seama că acest proces evolutiv a început acum aproape 3 miliarde de ani, ne putem închipui ce număr uriaș de mutații trebuie să se fi întâmplat ca urmare a schimbării condițiilor mediului, pentru ca din prima formă de viață abia schițată să se ajungă la om. Plecând de la această premiză, biologul francez arată că pentru a putea crede în existența pe o altă planetă a unor ființe cu sistem nervos superior, organizat și asemănătoare oamenilor, ar trebui să admitem că pe acea planetă s-ar fi succedat exact toate variațiile chimice, fizice și geologice produse pe Pământ și toate în aceeași ordine precisă. Ba, mai mult ar trebui să admitem că în urma acestor variații ale mediului și efectele asupra evoluției biologice au fost identice și că nesfârșita serie de mutații s-a întâmplat în același număr, în aceeași succesiune cu aceeași intensitate și pe altă planetă ca și pe Pământ, deoarece tocmai din concurs. În cursul tuturor acestor împrejurări a apărut omul pe pământ, este de ajuns să enunțăm această ipoteză ca să ne dăm seama imediat de improbabilitatea ei. În cealaltă tabără a celor care cred în ceea ce numesc pluralitatea lumilor locuite, se află colegi și compatrioți Dei lui Školovski, Fesenkov și așa mai departe, Dei lui Darlan, Cuny și așa mai departe, englez, Hoyle și așa mai departe, americani, Drake, Sagan și așa mai departe și în general oameni de știință de pe toate meridianele. Ei sunt mai numeroși decât preopinenții lor, mai numeroși, mai entuziaști și înarmați cu argumente de demne de luat în seamă, cel mai convingător dintre ele fiind legat de un calcul al probabilităților numai în galaxia noastră, Calea Lactee, nume pe care l-a primit încă din antichitate, sunt aproape 100 de miliarde de stele, mai mult sau mai puțin asemănătoare Soarelui, iar potrivit calculelor efectuate de astronomi, Fred Hoyle și alții s-ar afla între 100 de mii și 150 de mii formații asemănătoare sistemului nostru solar. Dacă pornim pe de o parte de la presupunerea existenței unui număr nedeterminat, totuși destul de important de planete pe care se află condiții dacă nu identice, măcar asemănătoare cu cele de pe Terra, și pe de altă parte de la principiul că viața este o formă de evoluție a materiei, suntem îndreptățiți să credem în apariția și dezvoltarea unor forme de viață pe alte planete. Chiar dacă ne limităm la miliardele de stele din galaxia noastră, afirmă profesorul Ellen Heineck de la Northwestern University din Evanston, Illinois, Statele Unite ale Americii, știm că ea, galaxia noastră, exista cu miliarde de ani înaintea apariției Soarelui nostru. Scena era deci construită cu multă vreme înainte de această posibilitate. Posibilitatea existenței unor civilizații tot atât de avansate față de noi, cât suntem noi față de șoareci. Iar Fred Hoyle în Of Men and Galaxies, University of Washington Press, Seattle 1964 avansează chiar ipoteza îndrăzneață a unei vaste rețele de comunicații intergalactice. Tema este foarte atrăgătoare și prin chiar această însușire n-a scăpat de unele exagerări de formări, amplificări peste măsură greu verificabile și greu de combătut în studiul actual al cunoștințelor noastre despre cosmos. Firește că astăzi nu mai crede nimeni în omuleții verzi sau în monștri reptilieni, așa cum ne sunt prezentați în povestirile și filmele de science Fiction. Totuși nu putem prevedea sub ce forme a evoluat viața în cosmos. Frank Drake, directorul unei instituții specializate ca US National Astronomy and Inosphere Center, de pe lângă Universitatea Cornell, arată. Procesele chimice pe care le-am identificat ca fiind cele mai importante pentru formarea vieții pe Pământ sunt rezultate comune ale legilor chimiei. Putem presupune că ele s-au produs în multe locuri din univers. Pe planeta noastră, elementele esențiale ale vieții sunt oxigenul, hidrogenul, azotul și carbonul. Cel mai important fiind acesta din urmă, deoarece îngăduie formarea moleculelor complicate, ce constituie caracteristica principală a materiilor organice. Dar poate că, pe altă planetă, formele de viață au în structura lor alte elemente, în locul carbonului de pildă, siliciul, care este și el tetravalent. Numeroși oameni de știință însă neagă posibilitatea dezvoltării unor forme de viață plecând de la siliciu și asta din două motive. Mai întâi, fiindcă atomii de siliciu, spre deosebire de cei de carbon, n-au tendința să se sudeze unul de celălalt în lungi lanțuri sau inele închise și apoi, fiindcă la temperatura la care compușii siliciului ar putea răspunde cerințelor unor reacții organice, apa n-ar mai fi decât vapor supraîncălzit și fără apă. Dezvoltarea vieții nu este. Este în general, sunt destul de numeroși oamenii de știință care cred că făpturile inteligente de pe alte planete ar putea avea un caracter humanoid, în ciuda faptului că marile schimbări care au avut loc în decursul erelor geologice pe planeta noastră, ca și fenomenele de adaptare au putut fi, și probabil că au fost diferite pe alte planete. Același Frank Drake nu exclude nici și el această posibilitate. O mână, afirmă el vorbind de înfățișarea făpturilor inteligente extraterestre, le-a dat probabil posibilitatea să mânuiască unelte și arme pentru a supraviețui alături de animale puternice. Ne putem aștepta ca aceste ființe să aibă un cap deasupra corpului, fiindcă acest amănunt permite o mai bună vedere, doi ochi, fiindcă viziunea binoculară este eficientă și o gură apropiată de ochi pentru a se putea hrăni. Numai nasul ar putea lipsi. Poate că profesorul Drake are dreptate în privința unora dintre planetele locuite, dar trebuie să ținem seama că aceste planete depind de stelele în jurul cărora gravitează. Stele tinere sau bătrâne, cu viață scurtă sau viață lungă, stele pulsante în ritmuri regulate sau neregulate, stele explozive, stele pitice sau uriașe, puțin dense sau hiperdense, cu variații de luminositate, temperatură, etc. Care sunt rațiunile profunde ale unor asemenea variații arhitectonice sau funcționale? Se întreabă Iler Cânii în L'Astronomie d'Ojurduie și Conchide. Numai teoria ne îngăduie să discutăm despre asta, așteptând ca tehnica astronautică în progres vertiginos să ne ofere prilejul de a cerceta acest domeniu mai de aproape. Ce înseamnă mai de aproape, în termeni astronomici, vom încerca să arătăm în cele ce urmează. În mod firesc, atenția noastră se va îndrepta mai întâi către corpurile cerești cele mai apropiate de Pământ. Astăzi dispunem de cunoștințe destul de ample despre condițiile fizice din sistemul nostru solar. Satelitul nostru, Luna, primul corp ceresc pe care un pământean a pus piciorul, nu mai prezintă nicio speranță în ceea ce privește formele de viață. Tot așa nici Marte, cercetat de două misiuni viking. Luciferul, Venus, în curs de cercetare, nu pare nici el adecvat vieții. Atmosfera lui densă creează un efect de seră cu sute de grade temperatură la nivelul solului. Mercuri este mult prea fierbinte, iar Jupiter și celelalte planete mari și depărtate sunt mult prea reci pentru a dăposti forme de viață. În orice caz, nu sunt adecvate vieții în accepția noastră terestră. Lucrurile stând astfel, ne vom extinde cercetările către alte sisteme solare și, conform aceluiași principiu, către cele mai apropiate, prin urmare cele aflate în galaxia noastră. Calea lactee este o galaxie în formă de spirală cu brațele întredeschise și cu un diametru de circa 100 de mii de ani lumină. Sistemul nostru solar se află la circa 30 de ani lumină de nucleu, într-o poziție destul de periferică, fiind o componentă a unuia dintre bratele galaxiei. Întreaga cale Lactee e animată de o mișcare de ansamblu diferențiată. Cu alte cuvinte, discul ei compus din stele, pulberi cosmice și gaze interstelare, se învârtește în jurul lui însuși ca un fluid, iar nu ca un solid. La nivelul sistemului nostru solar, rotația galactică se efectuează în circa 220 milioane de ani, ceea ce corespunde unei viteze de aproximativ 280 km pe secundă. În ceea ce privește eventuala detectare a semnelor de viață inteligentă în cosmos, Șansele noastre sunt, după probabilitățile, circumscrise la galaxia din care facem parte. De altfel, celelalte galaxii se depărtează de noi în fiecare secundă cu zeci și chiar sute de kilometri. Fenomenul descoperit de astronomul american Hubble constituie și el o enigmă. Hubble a observat în spectrul emisiunii unor astre o deplasare spre roșu a câtorva linii de absorpție caracteristice. Or, conform principiului doppler fizo, linia spectrală corespunde unei radiații de lungime de undă cunoscută. Deviază spre roșu când sursa se depărtează de observator sau spre violet când se produce fenomenul invers, astfel că trebuie să admitem că galaxiile fug de noi. Încercările de a explica deplasarea spre roșu prin alt fenomen decât efectul Doppler au ieșuat. De asemenea, nu există o explicație satisfăcătoare a cauzelor fenomenului indiscutabil al retragerii galaxiilor. Teoria despre o expansiune a spațiului, elaborată de Georges Lemaitre de la Universitatea din Louvain în jurul anului 1930, are încă mulți partizani, fără a întruni însă opinia tuturor oamenilor de știință. O parte dintre ei sunt în favoarea aplicării la cadrul local, cu anume modificări a constantei cosmologice a lui Einstein, al cărei sens fizic este acela al existenței unei forțe repulsive, proporționale cu distanța, forța atractivă, gravitațională, acționând, după cum se știe, într-o măsură inversă cu pătratul distanței. Așadar, galaxiile apropiate unele de altele ar putea să fie supuse gravitației, în timp ce, pornind de la un anumit punct al spațiului timp, forța repulsivă cosmică intră în acțiune și respectivele galaxii ar avea tendința de a se îndepărta unele de altele. Runune de știut, remarcă Cuny, dacă forța repulsivă poate să fie considerată ca trebuind să crească la infinit. Dacă da, s-ar părea că galaxiile în retragere vor sfârși prin a scăpa cu totul observațiilor noastre, adică vor ajunge la asta atunci când viteza lor, în raport cu noi, observatorii, o va depăși pe aceea propagării undelor electromagnetice emise de componenții lor și, în principal, de stele. Iată încă unul dintre motivele pentru care în căutarea unor eventuale lumi locuite, chiar și numai prin mijlocirea undelor electromagnetice, va trebui să ne limităm aproape exclusiv la spațiul relativ modest al celor 100.000 de ani lumină din cuprinsul galaxiei noastre. Modest în raport cu distanțele care ne despart de alte galaxii, fiindcă un singur an lumină, așadar distanța parcursă de o particulă de lumină în timp de un an cu o viteză de circa 300.000 km pe secundă, însumează cam 10.000 de miliarde de kilometri. Ne vom limita așadar la stelele din galaxia noastră și eventual din două sau trei galaxii mai apropiate de a noastră, cum ar fi cele din Andromeda, diametru 160.000 în ani lumină, sau din câinii de vânătoare, Canes Venaticii. Căutând răspunsul la o primă întrebare, care sunt șansele ca în galaxia noastră să se afle lumi locuite, suntem îndreptățiți, așa cum arătam, să pornim de la presupunerea că dintre cele 100 miliarde de stele din Calea Lactee, unele au în jurul lor sisteme planetare. Aceste sisteme sunt greu de detectat, ele nu pot fi observate direct, dar prin metode indirecte, de pildă efectul lor gravitațional asupra stelei în jurul căreia evoluează, pot fi deduse. La a doua întrebare, câte lumi locuite se află în galaxia noastră, Răspunsul e mai dificil. Astronomii și astrofizicienii, de asemenea astrobiologii care reprezintă o disciplină al cărei obiect are deocamdată un caracter conjectural prezumtiv, au dat cele mai felurite răspunsuri la această întrebare în funcție de datele ipotetice de la care au pornit în efectuarea calculelor. Unii au ajuns chiar la formule matematice, ecuația lui Drake și altele de care ne vom ocupa mai departe, bazate, bineînțeles, tot pe ipoteze. O cotitură hotărâtoare pare să se fi produs în 1971 la Congresul Internațional de la Buracan, inițiat și patronat în colaborare de Academiile de Științe ale URSS și Statele Unite ale Americii, unde s-au studiat problemele legate de viața extraterestră și metodele posibile de contactare a formelor de viață inteligentă din galaxia noastră în cadrul programului CETI. Communication with Extraterrestrial Intelligence Un amănunt amuzant. La scurtă vreme după congres, în numele programului a fost schimbat din CETI în SETI, în loc de Communication with Search for, așadar în loc de contactul cu... Căutarea. Ceea ce l-a făcut pe Arthur Köstler să remarce, nu fără ironie, că schimbarea din titlul programului s-a făcut în speranța că va suna mai puțin provocator în urechile birocraților din instituțiile științifice conservatoare. O bună parte a problemelor implicate în programul SETI sunt rezultatul într-o formulă simbolică imaginată de Frank Drake, așa zisa ecuația lui Drake. N mare egal cu R mare, F, P, N la puterea E, F la puterea L, F la puterea I, F la puterea C, L mare, și care este mai puțin complicată decât pare la prima vedere. După Drake, așadar numărul civilizațiilor din galaxia noastră avansate din punct de vedere tehnologic și cu care teoretic suntem capabili să intrăm în contact, Depinde de următorii factori. R, rata medie a formării de stele noi. F, la puterea P, numărul stelelor existente care au planete. N, la puterea E, proporția medie a planetelor pe care există condiții pentru dezvoltarea vieții. F, la puterea L, proporția dintre planetele categoriei anterioare pe care asemenea forme de viață se dezvoltă efectiv. F la puterea I, proporția în care respectivele forme de viață dezvoltă inteligența F la puterea C, proporția în care aceste civilizații inteligente sunt capabile de comunicații interstelare. În sfârșit, L mare, durata medie de viață a acestor civilizații, sau o perioada de timp în lăuntrul căreia sunt interesate în comunicarea cu alte civilizații. Este limpede, deci, că nu avem de-a face cu o formulă matematică propriu-zisă, ci mai degrabă cu o înșiruire a diversilor factori de care trebuie să ținem seama în încercarea de a ajunge la o estimare a numărului civilizațiilor aflate la un anumit nivel tehnologic și, teoretic, contactabile. Încercarea termen mai potrivit decât formula sau ecuația lui Drake nu este unică. Un alt calcul interesant, nu lipsit de logică și nici de fantezie, este următorul. Admițând, 1. Că în galaxia noastră se formează în fiecare an o nouă stea, 2. Că un anumit număr de stele sunt însoțite de sisteme planetare, 3. Că pe un anumit număr de planete există condiții pentru evoluția vieții până la apariția unor făpturi inteligente, putem deduce că aproximativ o dată la un an apare în galaxie o nouă civilizație. Mai departe, admițând 1. Că longevitatea fiecarei civilizații este de aproximativ 10 milenii, 2. Că această longevitate este proporțională cu numărul civilizațiilor detectabile, Rezultă că numărul de civilizații detectabile este egal cu longevitatea medie exprimată în ani. În galaxia noastră ar fi deci aproximativ 10.000 de civilizații detectabile, iar distanța până la cea mai apropiată civilizație detectabilă ar fi de circa 1.000 ani lumină. Calculul de mai sus, expus aici subcint, numai în termenii săi esențiali, se desigur, pe raționamente cu caracter disjunctiv ipotetic, cu alte cuvinte, pornește de la unele propoziții preliminare și ipoteze care ar trebui demonstrate la rândul lor. De pildă, în aprecierea duratei medii a fiecarei civilizații la 10 milenii, punctul de pornire îl formează momentul când respectiva civilizație a atins un anumit nivel tehnologic, iar punctul final, momentul intervenției unui factor distrugere catastrofe, războaie nucleare, etc., ceea ce dă întregului raționament un caracter de labilitate. Evoluția unei civilizații depinde de factori foarte diversi, iar catastrofele nu sunt obligatorii și nici războaiele nucleare nu sunt inevitabile. Vom remarca de asemenea că diversele calcule pornesc de la premise diferite. În al doilea exemplu expus aici se admite că în galaxia noastră, se formează în fiecare an o nouă stea. Drake însă presupune că rata de naștere a stelelor noi, factorul R din ecuația lui, este de 10 pe an și argumentează astfel. Dacă numărul total al stelelor din galaxia noastră este 100 miliarde sau 10 la puterea 11, așadar 1 urmat de 11 zerouri, iar vârsta galaxiei noastre este de aproximativ 10 la puterea a 10 ani, rata de naștere trebuie să fie de 10 stele pe an. Acest raționament se bazează pe unele teorii moderne. În urmă cu o jumătate de veac se presupunea în general că formarea de sisteme solare înzestrate cu planete este un eveniment care nu se produce prea des, că noi, pământenii, ne bucurăm de rarul privilegiu de a viețui într-un asemenea sistem. Progresele rapide ale astrofizicii din ultimele decenii au dus la acceptarea așa zisei teorii nebulare, conform cărea stelele și planetele se formează în cadrul unui proces continuu prin rotația unor roiuri nebuloase în formă de disc. Într-o lucrare de referință în acest domeniu, Fred Hoyle și Wick Ramazinke, Cloud, Londra, 1978, Doi astronomi, unul englez și celălalt indian, încearcă să demonstreze că în orii de pulbere interstelară se află nu numai molecule organice, dar și celule vii. Teoriile moderne din domeniul astrofizicii au stat de altfel la baza avântului pe care l au luat cercetările legate de căutarea vieții inteligente pe alte corpuri cerești. Într-un raport cu privire la programul SETI, întocmit de cercetătorul de la NASA, se arată că teoria nebulară de formare a planetelor a făcut să renască interesul pentru existența vieții extraterestre, deoarece preconizează că stelele cu sisteme planetare constituie mai degrabă o regulă decât o excepție. În contrast cu alte teorii care atribuie forma planetelor unor evenimente catastrofice, teoria nebulară sugerează că formarea planetelor însoțește în mod obișnuit formarea unei stele. De aici reiese implicit că în galaxia noastră și în univers abundă formațiile planetare potențial capabile să adăpostească viața. Încheiat citatul. Dar să ne întoarcem la calculele de mai sus ale factorului N, numărul civilizațiilor detectabile în galaxia noastră, și să analizăm cele două extreme. Mai întâi, dacă admitem veridicitatea calculului care pornește de la presupunerea că în fiecare an se naște în medie o nouă stea, va trebui să acceptăm implicit și soluția că distanța până la cea mai apropiată civilizație detectabilă este de aproximativ 100 de ani lumină, ceea ce reduce la zero șansele noastre de a o contacta direct prin intermediul unei nave cosmice care s-ar deplasa cu o viteză apropiată de viteza luminii și... Firește, reduce la zero și șansele respectivei civilizații cosmice de a ne contacta pe aceleași căi. Acceptarea acestui calcul ar fi deci unul dintre cele mai puternice argumente împotriva teoriilor paleoastronautice. Pentru rezolvarea problemei s-a preconizat tot felul de soluții. Menținerea astronauților într-o stare de hibernare prin scăderea temperaturii corpului și încetinirea funcțiilor organismului, astfel încât să reziste o mie de ani, sau îmbarcarea unor familii pe astronavă, urmând ca 20 a douăzecea generație, socotind 50 de ani pentru fiecare generație, să ajungă la destinație. Aceste soluții și altele pe care autorii de literatură științifico-fantastică le-au utilizat din plin, realizând uneori povestiri captivante, Pornesc de la premiza că astronavele lansate către cea mai apropiată civilizație cosmică se vor deplasa cu o viteză apropiată de viteza luminii, astfel încât călătoria să nu dureze decât ceva mai mult ca o mie de ani.